До речі, читач дізнається з цієї подяки, що професор Нансен є відважним борець за справу вратування голодних. Відважність його, очевидно, полягала в тому, що він як другий доктор, Кенан, наважився поїхати до радянської країни. Крім того, ми бачимо з листа професора Нансена, яке величезне значення мав він, професор Нансен, у справі вратування голодних. Справді! Щоб було із нами, коли б чоловіколюбний професор не згодився нам допомогти? Страшно і подумати. Але щоб ми не думали, що професор Нансен хоч трохи прихильно ставиться до нашої влади, він додає, що необхідність облікчити тяжолеї страдання і бідстві мільйона голодаючих була єдиною причиною його великодушної допомоги. Оригінал цього листа нам пощастило дістати з коробки, що їй купив Сашко за власні гроші в день получки. Сашко скорив цигарки, а ми скористали літературну частину коробки. Сьогодні вранці Сашко йшов не в занадто добрім гуморі додому. До нього в кімнату, де він олійними фарбами мазав на тушчиків, приходив фашист. Було це так. Але перед цим треба розповісти сон художника Сашка. Захоплений новими винаходами щодо літання в повітрі, Сашко почав міркувати, як би скористати цю справу. Виявилося, що при надзвичайному напруженні всіх нервів людини, коли здається, що все навкруги закипить і перетвориться на піну, що при такому напруженні нервів та м'язів треба вловити якийсь момент, коли його пропустити, все знову стає звичайне, буденне і дебеле. Але Сашкові пощастило спіймати цей момент, і він плавко й легко знявся в повітря. Політавши з три хвилини по кімнаті, Сашко вилетів у вікно на вулицю. Зчинився гамір, люди збилися в купу, підбіг шуцман і витяг револьвера. Сашко вирішив, що з револьвером нема чого жартувати, і пурхнув над будинки. Він летів тепер вище від найвищої дзвіниці. Берлін стелився під ним як план. По планові плазували мов комашня коні, повзли з ледве чутним гудінням жуки автомобілі, трамвай дерся вгору. Шпрея вилискував крицевим свічадом. Сашко роздумав секунду і полетів на схід. Ще рано він ще встигне повернутися до консульства. Він не зчувся, як пролетів в панську пощу і опинився над Москвою. Коло Кремля на Красній площі він спустився до двох-трьох метрів і почав ширяти над площею. Зібрались люди, викликано фахівців, і Сашко продемонстрував свій спосіб. Він літав боком, ногами вперед, робив у повітрі мертві петлі, летів животом наперед, на встоячки, летів. Коміть головою, так що холоші трохи спускалися, і москвичі розглядали Сашкові берлінські шкарпетки зі смужками. Коли трьох годин художник Сашко кружляв у повітрі мов яструб над двором. Нарешті він постановив спуститися і докладно розповісти хахівцям про свій спосіб. Спускаючись, він зачепив ногою циліндр якогось чоловіка, що їхав візником. Читач вже догадався, що це був містер Кенан, що так трагічно загинув у попередньому розділі цього роману. Спіткнувшися об циліндр, Сашко втратив рівновагу і упав на пальто, що вмить підсталив йому один із глядачів. На пальті Сашко пролежав з півхвилини. хвилини. Поруч стояло ліжко. Очевидно, він уже прилетів додому. Для проби Сашко хотів зняти з пальто і зробити кілька кругів по кімнаті, але не зсунувся з місця. Очевидно, він не спіймав моменти. Цій хвилині постукано в двері. Сашко звівся на ноги, постановивши політати трохи згодом. В кімнату увійшов чоловік в циліндрі. Не здіймаючи його, він підійшов до Сашка. Пихнуло на Сашка певним духом. Потім чоловік з блискучим червоним носом і каламутними очима запитав, «Ви російський комуніст?» «Ні», – відповів Сашко коротко. «То вибачайте, але хто ж ви такий?» – запитав знову певний чоловік. «Я художник», – відповів Сашко.